בואו נעביר את תשומת הלב שלנו אל אותה הנקודה בקצה האף ואנחנו חשים את האוויר נכנס ויוצא וננסה להיות מודעים בכל רגע ורגע האם אני כרגע נושם או נושף נכנס פנימה או החוצה. נשים לב לתנוחת הישיבה שלנו. אם אנחנו מרגשים איזשהו מתח בקרקפת, תן לו להתפוגג. נניח לנצח, להיות חלק ולהשמט כלפי מטה. ‫מרפא את השירים שמסביב לעיניים. ‫נניח ללך לה יין, ליד חלקות ‫ולשמט כלפי מטה. ‫מרפא את השירים שמסביב לפה ‫ואת שערי השפתיים. ‫נניח ללסת התחתונה להיות רפויה ‫ולשמט כלפי מטה. ‫יש איזשהו מתח בשירים ‫שמסביב לאוזניים. ‫נרפה אותו. ‫נרפה את שרירי הצוואר. מאחור, מלפנים, משמאל, מימין. נשים לב לעמוד השדרה, נראה שהוא ישר, זקוף אבל לא מתוח, ונראה את הכיוון שלו מלמטה. כלפי מעלה ולעומת זאת את השכמות ואת הכתפיים נרפה ונראה שהם מובנים כלפי מטה. נרפה את שרירי הכתפיים, הזרועות ‫העמות וכפות הידיים. ‫נשתדל <תגל> שהגב יהיה <תגל> ישר ורחב, ‫בין הרבה את הגב, ‫הרבה את החזה, הבטן. שים לב למגע של האגן במושב ונרפה את שרירי האגן והירכיים נרפה את שרירי השוקיים נשים לב למגע של כפות הרגליים ברצפה ונרפד שרירי כפות הרגליים. וכעת, כשהגוף שלנו נינוח, אבל יציב, נחזיר את תשומת הלב שלנו לאותה נקודה בקצה האף. ננסה לשים לב רק לתחושה שנוצרת בקצה ה, במקום שבו האוויר נכנס ויוצא ומעורר איזושהי תחושה קטנה, קלה, בקצה החריים תוך כדי תשומת הלב לנשימה אנחנו מרגישים שאיזושהי נקודה בגוף דורשת את תשומת ליבנו זה לא רע, זה לא טוב נתבונן לשם רגע נקרא לזה בשם הכי כללי שאנחנו יודעים כמו תחושה, תחושה ונחזור לנשימה התחושה מש... ממשיכה למשוק את תשומת ליבנו, אין שום בעיה, ניקח את היד לאט לאט במודעות גבוהה, ניגע במקום, נרגיע אותו כשנגרד ולאט לאט נחזיר את היד למקום ונחזור לה. ‫אנחנו שומעים איזשהם קולות בחוץ, ‫או בחדר, ‫שדורשים את תשומת ליבנו. ‫שוב, נשתדל להתייחס אליהם ‫לא בתור משהו טוב, ‫לא בתור משהו רע, ‫לא בתור הפרעה, ‫לא בתור הסחת הדעת. ‫ננסה לקרוא להם... צורה הכי כללית שאנחנו יכולים, משהו כמו צליל, צליל, ויחזיר תשומת הלב שלנו אל הנשימה. חוץ מהתחושות והקולות, יכול להיות שנמצא את עצמנו פתאום בתוך מחשבה. גם זה לא רע ולא טוב. התפקיד שלנו זה לא לגרש את המחשבה, אלא לשים אליה לב, או בתור מחשבה, ולא אל התוכן שלך. אז אנחנו יכולים להגיד לעצמנו, זאת מחשבה, זאת מחשבה. ובאותו רגע שאנחנו מזהים אותה בתור מחשבה, אנחנו כבר רואים אותה מהצד. ואנחנו יכולים לחייך לעצמנו, שתפסנו עוד מחשבה, לטרוח לעצמנו קצת על הכתף. ‫ולחזור לנשימה. כל הדברים האלה, תחושות, קולות, מחשבות, פשוט דברים שמופיעים בפני המודעות שלנו. <אח> כשהמודעות שלנו היא כמו שמיים כחולים, שפעמים מופיעים בעננים, הם יכולים להיות לבנים, הם יכולים להיות אפורים. אבל כמו שהם באים, כך הם גם הולכים. הם לא פוגעים בשמיים, הם לא מפריעים להם. הם פשוט תופעה שפעם הולכת. נחזור לנשימה <coughs> בעדינות, בשקט, לא בכוח, בתוך חיוך, בכלילות ונשים לב לכל רגע ורגע עכשיו נכנס או יצא נפתח לאט לאט את העיניים, ננסה להיות עוד כמה שניות, או